Denne uge sætter jeg mig ned med Breathwork-facilitator Mikkel Sønne. For vi skal nemlig dykke dybt ned i værtrækningen og hvordan Breathwork kan hjælpe os til at stole på vores egen vej i livet. Vi har snakket om værtrækning før her i Livskompasset med blandt andet Michael Kynep og Michaela Kisi, men vi har aldrig dykket lige så dybt ned, som vi skal i dag. For vi skal nemlig snakke helt konkret om Breathwork og hvordan Mikkel bruger det som sit livskompass. Mikkel er uddannet kærespilot og har stået bag en masse events. Blandt andet har han været Chief Experience Officer hos Tech Barbecue, og dertil selvfølgelig er han uddannet Soma Breathwork-instruktør. Og har altså haft mere end 1000 mennesker gennem sine sessions, og skabt rolige, transformerende, glædesfyldte og helende oplevelser for folk. Jeg er vild med den måde, Mikkel ikke blot faciliterer et trygt rum på, men også hvordan han snakker og forklarer om breathwork for ligesom, at der er et mix i hans baggrund mellem den mere klassiske forretningsverden og den spirituelle verden med Breathwork, jamen så inddrager han netop både videnskaben og det smukke det, der ikke altid kan forklares. Jeg håber, at ugens afsnit vil gøre dig klogere på Breathwork, hvordan vi kan bruge det som redskab i vores liv, og inspirere dig til at tage nogle dybe væretrækninger helt ned i maven. Og vigtigst alt, blive nysgerrig på dig selv og dit åndedræt. Fra personlige oplevelser også, jamen så ved jeg, at det indeholder en kraft og livsenergi, som vi sjældent oplever andre steder. Og jeg har ingen tvivl om, at det er en magisk praksis at give sig hen til. Så velkommen til, mig. <laughs> tak, wow, sikkert en intro. Og det er jo lidt sjovt at introducere sådan, fordi ja. øhm, for fuldt transparent overfor vores kære lytter, så er... Vi kærester. Hvad? Det er vi overhovedet ikke. <laughs> oh. Du siger ja. Ja, vi, ja. <laughs> ja. Ja, vi er. <laughs> øhm, men det er ikke derfor, du sidder studiet, i studiet øhm, i Det er fordi, at jeg både på et, øh, altså, i dine sessioner, øh, men også på daglig basis nu, kan se, hvor meget du bruger Breathwork til at tune ind på dig selv, og virkelig altså, bruge det som dit livskompas. Mm. Øhm, så det glæder jeg mig til at dykke meget mere ned i. Ja. Og det kan jo være, at jeg også lærer noget nyt. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Ja. Øhm, men før vi ligesom dykker ned i, hvad Breathwork er, øhm, er der så noget, vi skal vide om dig, for at forstå din rejse med Breathwork bedre? Oh, hmm. Ja, det tænker jeg da. Øhm, altså først og fremmest måske, at min, min sådan barndom er opvækst. <laughs> altså... Det var sjovt. Øhm, altså, øh, ja, først og fremmest, jeg tror at forstå, at min barndom og opvækst har været sådan rimelig videnskabeligt anlagt. Øhm, sådan, altså, jeg har altid haft en, en stor fascination for både naturen og universet, men meget for sådan et naturvidenskabeligt perspektiv, øhm, som helt sikkert har betaget mig, men der er ikke sådan, jeg ikke har, har ikke en opvækst med sådan tro og religion som noget som noget der sådan fyldt over hovedet og heller ikke faktisk spiritualitet øhm, så det er sådan også da jeg, øh, jeg valgte også ikke at blive konfirmeret da jeg var teenager øhm, jeg havde måske heller ikke lige den bedste præst der ikke var så åben over for sådan kritiske spørgsmål øh, for en lille måske lidt flappet, ung dreng som var lidt kritisk overfor, for hvordan det nu hele blev beskrevet, og hvordan det kunne være og sådan noget. Men, men var sådan, der var ikke nogen, der skulle bestemme, hvad jeg skulle tro på i hvert fald. Mm. Æm, så det var mere sådan videnskab og kemi og fysik og sådan noget. Det var det, der sådan var, var fundamentet. Æm, var det sådan sejt at være videnskabelig, synes du? <tryk> Æm, det kan måske også godt være, at det har et element af, at det sådan, øm, var sejt. Arh, det ved jeg faktisk måske ikke. Æm, Altså, jeg kan bare selv huske med mig selv. Jeg synes, det var vildt sejt ikke at tro på noget. <laughs> oh, okay, vi var lige et par stykker. Vi var lige tre drenge i min klasse, der endte med at ikke at blive konfirmeret. Og det var måske også sådan lidt et oprørende noget rebelsk i os, som var sådan, det gør vi ikke. Men jeg havde virkelig den der. Jeg havde svært ved at tro på, øh, på, at der var en Gud og Jesus og alle de her fortællinger, som vi skulle i kirken og lære omkring. Så der var jeg meget... Øh, ja, jeg stridte meget imod. Skiktisk. Men jeg prøvede faktisk at spørge ind, og prøvede at forstå, og prøvede at udfordre en smule, og prøvede at få en dialoggang med min præst. Men der var svaret var ligesom, når jeg spurgte hvordan kan det være, så var svaret øh, fordi mm. og ikke længere end det. Og det øh, det kunne jeg man ikke, det kunne ikke forholde mig til. Men det var ikke en altså det var ikke en virkelig målen sådan hvor jeg hvilede i mig selv valg i at ikke at gøre det på grund af, på grund af, men der var, der var noget rebelskhed og noget uforståenhed over for det. Ja, ja. Men, øhm... men var der åben? Altså var der øhm, kan, altså med min egen rejse også med, at det var det var ikke fordi, jeg så ned på øhm, at tro på noget, eller tro på noget større, men mm. jeg tror også sådan, at jeg når man også tænker på meget mindset og øh, hvordan man kan forbedre sig, og man styrer selv sine tanker og yeah. alle de der ting, så kan det godt virke lidt for. Jeg, jeg tror dengang, at jeg rigtig faktisk ville synes, at det var svagt, altså fordi jeg heller ikke var grounded i mig selv. Mm. Så på en eller anden måde så jeg det som om, at det var svagt, hvis man bare troede på noget og lod det være til større magter på en eller mm. anden måde, eller universet, øh, yeah. i stedet for selv at tage kontrollen. Ja. Øm, og der havde jeg også 100% altså, misforstået mange ting dengang omkring, hvad det egentlig handlede om. Ja. Øm, så sådan skæbnen og ja jeg sådan... og sådan noget. Eller lige. måske mere end det. Ja. ja, altså det ville jeg jo gerne tro på. Men på en eller anden måde tror jeg lidt, at jeg var øh, omringet af altså, en kultur, eller et, øh, nogle mennesker i mit liv, hvor at, øh, ja, det virkede svagt. Mm. Altså, så det ville, ja. havde, havde du lidt på samme måde, at det virkede... Mm, svagt. Altså at tro på noget, der var større end dig selv. Altså det skal også siges, at jeg, jeg havde helt klart en fornemmelse af, at der var mere mellem himmel og jord, end som så. Men det var bare ikke den traditionelle det traditionelle narrativ omkring kristendommen, som eller nogen andre tro for den sags skyld, som, som resonerede med mig. Øh, men det var, det var der, hvor det, sådan, det videnskabelige og forstå universet, dens udvikling og den planter og natur, der, sådan, der, der fascinerede mig enormt meget. Og der var, der var jo noget magisk over det, så jeg var, jeg var draget af det. Øh, men det var ikke i en, sådan en, en klassisk magisk forstand, øh, mm. hvor at jeg helt klart først senere i min, i min opvækst, som man jo ligesom modner en lille smule og bliver knap så firkantet i sin måde at se tingene på. At det skal også sige, jeg jeg selvfølgelig også farvet min omgivelser og min familie, og især min, min storebror, som, som måske var endnu mere firkantet og havde en, en bestemt måde at se tingene på. Øhm, og det tror jeg også, mine venner vil sige, at jeg havde, sådan set. Men, øhm, <laughs> men som, som man jo ligesom øh, udvikler sig, og også som verden udvikler sig, for det skal jo også siges, at videnskaben har udviklet sig meget, siden jeg var barn, i forhold til at kunne forklare alt fra, hvad energi er, til altså, kvantefysik og elektromagnetisme og universets udvikling, og hvad vi består af som mennesker. Øhm, så, så på den måde, så er de to felter af videnskab og spiritualitet har jo, er jo, ligesom, er jo ligesom stille blevet bygget en bro imellem. Mm. Så når nogle af de her lidt uforklarlige ting, begynder vi lige så stille at, at få en, en fornemmelse af, hvordan det hænger sammen. Øhm, alt afhængig af, hvor hvad man selvfølgelig vil tro på. Men det, var, det blev mere og mere tydeligt for mig. Øhm, og så især selvfølgelig også på baggrund af nogle, nogle meget personlige øh, oplevelser. Øhm, som hvad? Altså, blandt andet jo igennem øh, øh, oplevelser med breathwork, men også med, med plantemedicin og, og dyb meditation og, og, og rejse ud i verden og, og bare have nogle oplevelser, som gør, at man, man begynder at få en fornemmelse af, hvordan... Øh, sin egen fornemmelse af, at der er meget mere imellem himmel og jord, end, end, end hvad vi kan registrere med vores, med vores fysiske sanser. Mm. Øh, og Gud skal takke og lov for den udvikling, fordi det har virkelig beriget mit liv, og givet det en, ja, en enorm, en enorm nysgerrighed i mig, øh, hvor at, jeg tror også, at med sådan en meget altså, ten, tendenserende til ateistisk tilgang til livet, kan godt blive en smule øh, pessimistisk. Altså, det var det i hvert fald i mig, tror jeg, at det sådan, jeg tror ikke på noget, eller du ved, jeg, jeg tror ikke på Gud, og, jeg, og du ved, jeg tror ikke på de her ting, og religion er dumt, og sådan noget. Når man så finder ud af, hvad, hvad tro virkelig kan gøre, og at, hvad det kan, hvad det kan give mening i livet, og at, at det her med, at, at man har en meget større kraft end, end den, som vi måske er skolet til at tro, at vi har, og at der er nogle meget mere magiske veje i livet, end den linære vej, og både at lære og opleve og udvikle sig og få succes på for den sags skyld. Mm. Så, øh... Alt det er jo også bare perspektiv. Altså det der med, at hvis, man, hvis man tillader på en eller anden måde, at der kan ske mirakler, og kigger yeah. efter mirakler, mm -hmm. så føler man jo også, at det sker. Absolut. Hvis man virkelig er i den øh, ja, vibration, eller i det fokuspunkt, hvor det er det, det handler om. Ikke? Yeah. Jamen, altså, jeg synes da, placeboeffekten er da det bedste tegn på, at, at der opstår mirakler. Altså, hvordan at det er en konstant del i alt videnskab, at det er, at der er en placeboeffekt, mm. som udelukkende er baseret på, hvad vi selv tror. Altså, det, det er da bare åbenlyst, at der er noget helt magisk til stede, som gør, at vores tanker, vores sind og vores indre tro kan, kan flytte bjerge. Og, øh, ja. og det... er da også det med, hvis man... Altså Øhm, det kan være lidt lige meget, om det er forklareligt eller ej, sådan har jeg det i hvert fald, hvis det hjælper mig mm. at tro på et eller andet bestemt. Ja. Øh, hvis jeg har et bedre liv af det, så ja. skal man da bare gøre det. Absolut. Altså. Så hvordan falder du over breathwork? Øhm, jeg tror mere, at det kom snigende, end jeg faldt over det, faktisk, mm. vil jeg sige. Øhm, det er altid sådan... Der er noget med mit åndedræt, der altid ligget og ulmede Jeg havde også slem astma som helt barn, så... Mange af mine tidlige år, sådan med at, min forhold til ved, med åndedrættet, var ikke sådan, var ikke vid, særlig vidunderligt. Øh, tværtimod, så var jeg meget hæmmet af det. Øhm, og også oppe i min teenager og 20 20'er, har jeg virkelig heller ikke behandlet mine lunger særlig godt. Så det har altid ligget og ulmet det her med, at, øh, at, at, ja, at, at jeg har haft et usundt forhold på en eller anden måde til mit eget åndedræt. Og i hvert fald, som har begrænset mig, eller holdt mig tilbage. Eller i hvert fald mm. øhm, Og så begynder man jo at høre om nogle forskellige teknikker, og det er jo alt for at benytte åndedrættet i forbindelse med isbad, eller saunaer, eller tage på nogle mere dybe sådan, psykedeliske rejser med ens eget åndedræt, øhm, som jeg var meget fascineret af. Var det noget ude på alle de her rejser, du nævnte ja. rejser før, ja. at det ligesom åbnede din verden op? Var det også her, at du altså, fik øjnene op for Brithburg og, og den verden? Ja, 100 procent. Æm, især nogle, en tur jeg har haft til til Mexico har virkelig været med til at at berige mig med at forstå hvad for en kraft der er i åndedrættet. Æm, altså i hvert fald på den mere sådan, spirituelle på grænsen øh, til det psykedeliske univers som det som det også kan åbne op for. Øh, som er en, hvor vi snakker lidt mere ud af kroppen oplevelser med åndedrættet. Æm, men jeg var jeg var samtidig med var også meget interesseret og fascineret af hvordan vi kunne bruge åndedrættet til at optimere vores egen fysik og performance og søvn og koncentration og alle sådan nogle ting. Vi virkeligheden bare være mere, bedre i stand til at kunne regulere og styre vores eget nervesystem. Øhm, og der var det her, at åndedrættet bare er den her direkte vej ind til at kommunikere med, med det indre. Øhm, jeg vil sige, det er en fjernbetjening til dit nervesystem. Ja, det kan jeg godt lide at, at se det. Øhm, I hvert fald lidt meget tydeligt billede på det her med, at vi kan tage kontrollen tilbage, og vi kan ved, ved hjælp af nogle meget simple teknikker og åndedrætsøvelser, kan vi virkelig regulere vores, vores, vores sindstilstand i løbet af få minutter. Og det er ret vanvittigt, at vi ikke lærer det her for barns af, øhm, fordi det er en kæmpe ressource at, have, at kunne, hvis man er, føler sig stresset, eller kan mærke, at angst er ved at opstå i en system, at man så vil hjælpe af nogle helt konkrete teknikker, kan med det, og måske endda helt fjerne det. Og med øvelse bliver man endnu bedre til det. Men den bevidsthed, at alle vores åndedræt påvirker vores system, at vi ikke får det fortalt, hmm. øh, for barnsben af i 0. klasse, og så øver det en time om ugen, øh, er meget en kæmpe gåde. Og øh, forhåbentlig noget, som vi kan, vi kan ændre. Øhm, Jeg tror, det kommer til at ske. Ja, men selvfølgelig okay. godt, Og det ser du allerede flere steder rundt omkring i verden, at man ja. begynder at implementere meditation og breathwork i, i hele tiden ned i børnehaveklassen. og i nogle asiatiske lande har det jo været der længe. Altså i Japan og sådan noget, der har de jo har de jo mindfulness og stille timer og alt sådan noget. Ja. Så det er derude. Vi måske handler bare lidt efter i den vestlige verden, men det er fordi videnskaben skal følge med, og vi har nogle der er nogle tabuer omkring noget. Det er hvordan vi integrerer det, øhm, mm. fordi vi er bare lidt ja, der, ja. Ja, vi er, som vi er jo. <laughs> hvis du, så hvis, vi lige sådan, hvis lytterne er sådan, okay, det lyder rigtig godt, og mm -hmm. jeg skulle lære det her fra barns ben, men hvad er det jeg skulle lære? lært? Altså sådan, ja. lige sætte et ord på, hvad det breathwork er, og også øhm, kort omkring sådan rent videnskabeligt, mm. hvorfor er det, det gør, at vi for eksempel kan føle os mere rolige, eller mm. mere fokuseret og sådan nogle ting. Ja, ja, god idé. Øh, breathwork sådan helt simpelt er det bevidst regulering af vores åndedræt. Så åndedrættet er ret unikt i den forstand, at det er en funktion i kroppen, som langt størstedelen af tiden, så sker det bare fuldstændig automatisk. Heldigvis da. Så vi ikke skal bruge energi på det. det. Ja. ja, præcis. Så vi kan fokusere på alt muligt andet. Men at vi på hvilket som helst givet tidspunkt, så kan vi vælge at tage bevidst kontrol og modulere og regulere både dybden intensiteten af vores åndedræt. Og det gør bare, at vi lige pludselig har et redskab her til at komme i kontakt, fordi... Vores åndedræt er hele tiden i kommunikation med vores øh, autonome nervesystem, som styrer alle de her automatiske re responser og funktioner i, i, i kroppen. Og altså det er hele tiden den her dans symbiose mellem øh, at aktivere og afslappe, som er i spil. Og en, altså det er selvfølgelig et system, når vi snakker om kroppen, kroppen øh, som er styret af mange ting. Men sådan, hvis man skal prøve at simplificere det, så er det med at tænke, at en indånding det aktiverer systemet og aktiverer vores sympatiske del af vores nervesystem, som er den her, man omtaler en tit som en fight-or-flight-response, øh, som er bare sådan opregulerende i sig selv. Mm. Og hver en udånding aktiverer øh, det parasympatiske nervesystem, som er det her nedregulerende rest and digest, kalder vi det tit. Øh, så det er den her... Så det er sådan energi ind, energi ud. Ja, eller energi, eller energi op og energi ned i hvert fald. Mm. Men, ja. men det er også vigtigt at forstå, at det er ikke er fordi den ene er dårlig, og den anden er god. Altså det er, det, er, det er balancen imellem de to, der er vigtig at have. Okay. Og øh, lige præcis. Mm. Og så er det også vigtigt at forstå, at vi har noget, at der er ilt og, og koldioxid i vores system, som vi hele tiden holder ilt ind og holder koldioxid ud, og den balance også med til at regulere vores øh, pH-værdien i vores blod, og med til at få hele vores respirative, øh, respirationssystem til at og, og fungere optimalt. Så det er den her balance, og det, det er bare her, hvor at vi har en tendens til i den her verden at være enormt overstimuleret i vores sympatiske nervesystem. Og det er, fordi vi er travlt, og det er, fordi vi gerne vil en masse, og vi er overstimuleret med alle mulige inputs. Og det gør bare, at vi er i den her sådan stressrespons konstant, eller langt største delen af tiden. Og det skaber på ingen måde harmoni og balance i vores system. Så derfor så begynder vi at, at få nogle dårlige vaner med vores åndedræt, fordi vi hele tiden er i stressrespons, så det er former for hyperventilering, og vi begynder at bruge munden til at trække vejret med, og det skaber bare nogle rigtig dårlige omstændigheder for, for heling og øh, restituering. Øh, så over længere tid kan det have rigtig forfærdelige konsekvenser for vores, øh, for vores sundhed. Hmm. Så, øh, jeg kunne så at jeg havde en øh, ja. hej veninde, som øh, oplevede... Øh, altså, hun havde... Øh, Altså, der då enormt meget angst. Jeg mm -hmm. havde enormt mange angstanfald hvor at øh, det var først der at hun fik at vide at vejrtrækningen kunne hjælpe, hende. Fordi det var også det som barn, hvis man græder ja. så meget man ikke kan trække vejret, så det var sådan okay prøve at trække vejret roligt. Det er jo det. Så det er der at man netop regulerer sig selv. Og det er så sjovt, at vi skal ud i de scenarier før at man lærer det, ikke? Ja. Og æm... det er ikke engang sikkert, at du lærte det der. Mm -hmm. Altså bare på, hvad jeg fik, altså da jeg havde astma mm -hmm. som barn, der var der aldrig nogensinde nogen der fortalte mig at jeg kunne lave til at med min astma, eller endda den. Jeg blev bare medicineret, så fik jeg en inhalator. Og øh, det hjalp mig men det var jo ikke nogen løsning på det. Og fik ovenikøbet at vide, at det, det er ikke noget, der er en kur på det her. Det er noget, du måske vokser fra, hvis du er heldig. Mm. Øhm, og det er altså det altså i en for sit liv. Det kan vi gøre rigtig meget ved astma. Og alle, der lytter med, der har astma, burde kigge ind i, i breathwork, øh, og især noget, der hedder the butego method. Så det simpelthen bare, hvor vi træner vores krop til at og blive mere effektivt til at bruge den ild, der er til rådighed, hmm. og øge vores CO2-tolerance, så vi bare får et meget mere afslappet åndedræt, og ikke skal hive efter vejret hele tiden. Ja, øhm. ja så breathwork kan jo være mange ting, også mange grene inden for breathwork, mm -hmm. men, øh, men det, at man kan jo bruge det, hvis man har... Altså, alle burde øh, have en, øh, en bedre forståelse af åndedrættet. Ja. Øh, men det der med, at man kan bruge det som... Øh, ungdreng, der har asma, eller som bjergbestiger, yeah. der, øh, der gerne vil være bedre i højderne, eller hvad det var, ikke? Altså, det, er jo, det spænder også så bredt, hvad de her kan. Fuldstændig. Ja. Jamen, altså, altså, det er jo bare, det har jo, det, det påvirker alle dele af vores liv, og øh, derfor så er det altså lige meget, man er topatlet, eller man øh, sidder ved kassen i netto. Altså, du kan bruge åndedrætsøvelser til lige meget, hvor du er, og hvad du laver. Øh, så derfor så, øh, altså, Altså, igen, jeg er selvfølgelig også lidt farvet, jeg er enormt betaget og morgen passioneret omkring det her. Øhm, men altså, de fleste mennesker, jeg har igennem mine sessions, når de mærker den kraft, der også findes i åndedrættet, altså, det er, det er en wow-respons, jeg får. Mm. Og det er nogle øjne, som er helt udspillede, og bare sådan, hvad kan mit åndedræt det her? Altså, det er jo helt vanvittigt. Øhm, så, øhm, hvad er det ja. for nogle oplevelser, de kommer ud med? Altså, hvad er det, de fortæller mm. efter sådan en session? Ja, altså det kan være meget forskelligt, selvfølgelig. Øh, men det skal måske også lige siges, at normalt laver jeg sådan nogle forholdsvis dybe åndedrætsrejser, uden at det er helt ekstremt overhovedet. Det er bestemt også noget som, som, hvad kan man kalde, nybegynder? Det er vi jo ikke altid. Det er jo ikke nybegynder i at trække vejret. Men nogen, der ikke har prøvet breathwork før, kan også være med, øh, fordi man altid kan sådan justere selv intensiteten af det i forhold til, hvordan man trækker vejret. Men... Øh, men folk har bare nogle, ofte nogle ret dybe, personlige, spirituelle oplevelser, hvor de virkelig kommer i kontakt med sig selv. Og først og fremmest øh, ud af hovedet, som er man måske den, den mest gennemgående ting, man, man, øh, man hører fra folk. Wow, jeg tænkte ikke i en halv time eller en time, eller hvad det var. Øh, jeg mærkede bare. Og det i sig selv er jo fuldstændig magisk, når, man, når i forhold til, at vi går... Og tænker hele dagen, hele dagen og mm. prøver at finde ud af, hvad der skal ske, hvornår, hvordan og hvorledes og alt sådan noget. Prøv at regne alt ud, ikke? Ja, præcis. Ja. Så bare at komme ud af hovedet og ned i kroppen, er, er i sig selv en, en, en, en kæmpe oplevelse for rigtig mange mennesker. Måske har de ikke prøvet det i mange, mange år. Mm. Måske kan de nærmest ikke huske, hvornår de sidst har gjort det. Øhm, men så er der også nogle lag, som er sådan lidt mere uhåndgribeligt og sværere at sætte ord på også fordi folk oplever det meget forskelligt men det er når vi kommer ned i de helt dybe lag af bevidstheden øh, som jo er nogle altså ser ting altså har har, har enten enorm farverige sådan psychedeliske äh, fractals oplevelser hvor hvor de øh, altså, har en enorm flot visuel oplevelse sammen som ofte samtidig er forbundet med en form for Universel kærlighed og øh, sådan, ro og balance, og måske endda en masse minder, som vælter ind over dem. Øhm, og det kan være både gode og dårlige minder, men det er fra et perspektiv, som kan rumme det meget bedre. Mm. Og det er også derfor, at, at, at det, altså, de minder meget om, øh, om oplevelser, man kan, man kan få med plantemedicin. Især psilocybin, øh, som, som vi også allerede nu ved i videnskaben, kan have en enorm helende effekt. Og det er selvfølgelig vigtigt, at alle de her, både breathwork eller hvis man beskæftiger sig med, med psilocybin, at det bliver gjort i, i, i sikre og trygge rammer øh, og gerne med erfarne guides omkring der Det er der ingen tvivl om. Det, der bare er ved, ved åndedrættet, det er, at det er sådan en naturlig måde at komme i kontakt med det her på. Og du ved, du kan hurtigt træde ud af det igen, fordi du ikke har et stof inde i kroppen. Øh, og på den måde gør det, det virkelig som en... en God oplevelse. Også fordi det der, der, de slet, slet ikke alle, der har lyst til at prøve at tage svampe, og det skal de heller overhovedet ikke presse til Men at der kan være den her dybe, terapeutiske effekt ved at lægge sig ned i en time, halvanden og trække vejret. På en Så, helt, helt naturlig måde. Hvor det ja. kun er en selv, ikke? Altså, ja. Præcis. Og nogen siger, at det, det, det var ligesom 15 års terapi, det der. Okay. Øhm, og, de, og de behøvede sikkert sætte et ord på noget som helst. Det var bare deres krop, der der ligesom fik frigivet nogle spændinger eller traumer eller, eller blokader indeni, øh, helt naturligt. Jeg synes, det var smukt. Øh, der er en, øh, nu er, jeg, nu er jeg sjov nok med til mange af dine sessions. Mm -hmm. <laughs> jeg det. Øh, men der er en af vores venner, som, som vi så kender gennem Breathwork, men mm. hvor han så var med. Og øh, det er en af de første gange, fordi vi sidder lige først, og øh, din session var cirka det er to timer, hvor vi er sammen. Og så mm. trækker vi hver i hvad? En time? Time En time og halvanden, ja. Og så sidder vi først, øh, vi er måske otte mennesker. Øh, vi kan også have mange flere, men øh, typisk otte jamen, i lejligheden i hvert fald. Mm. Og lige tjekker ind med hinanden, hvordan har vi det, osv. Og så, videre, og så øh, det samme gør vi så efter rejsen. Mm. Hvor at... Der er så mange, der sidder omkring ham og har haft nogle vilde oplevelser, der er en, der sidder og græder, fordi hun har oplevet noget smukt, som har rørt hende enormt dybt fra hendes yeah. liv ikke? og en, genfundet en anden kærlighed. Hmm. Hvor at jeg kan huske, at han så siger, at, øhm, at han ville ønske, at han også kunne føle så dybt. eller sådan, Der var noget i ham, der yeah. satte en stopper for at kunne give sig selv lov til at føle. Yeah. Men så sidder han så at det ikke er så lang tid siden nu hmm. øh, til en af dine sessions og kan ikke sætte ord på til sidst. Ja, Æh, med tår i øjnene jo faktisk. Med ja. tår ja. ja. Og det var bare sådan en smuk ting. Han behøvede ikke at sige noget. Og det var bare sådan, åh, der var den. Der var den nemlig. Der fik ja. han åbnet op for nogle ting. Der var i hvert fald noget af den der, og det var stort for ham. Ja. Og det, det kunne mærkes. Ja, okay. det husker jeg meget tydeligt, og øh, det er lige præcis altså sådan nogle oplevelser der, hvor at, også fordi, altså personligt så ramte den, ramte den faktisk mig ret meget, øh, fordi at jeg godt kunne relaterer lidt til hans historie øh, i forhold til, at måske at jeg altid har været en, en, en glad og udadtil ud glad og livlig og ekstrovert dreng. Øh, øh, masser af energi og glæde og jokes og latter. Øh, men måske øh, noget, som sådan har følt lidt som en maske, man nogle gange også putter på. Fordi at når man er den karakter, hvis man kan kalde det det, øh, eller den personlighed eller den type, så så er det også noget, der begynder at blive forventet af dig, at, at du er glad, og der skal ikke være særlig meget ikke glæde til, for at folk, er du, er du okay? Og, øh, altså sådan, og det kan bare være en, et helt, altså, helt sådan neutralt øh, energiniveau. Så det bliver forventet, den her den her glæde og optimisme er der konstant, og så bliver man god til at putte en maske på selv, når man måske ikke har det så godt. Øhm, altså, er der er ikke nogen, der kan være glæde og hoppe af 24.000. Nej, overhovedet ikke. Altså, det vil da også være, øh, hvis hele ens liv kun var bliss, ja. skulle, hvorfor skulle man så være her? Ja, ja. Anden, vi skal opleve de der kontraster. Ja. Øhm, så, så det, og, og det er selvfølgelig en del af det. At det er selvfølgelig meningen, at vi ikke skal det. Men, men når man ikke har redskaberne til at vide, hvordan man skal arbejde med det, og man måske er en lille smule usikker på sig selv, så er man jo også glad for at gøre andre glad. Og man er glad for... Og give noget lys og noget energi omkring sig. Øh, men det betyder ikke nødvendigvis, at man selv er på toppen. Øh, og har selv har været lasser. Altså giver sig selv lov til at mærke, hvordan det også føles. Og hvad ked af det. Øh, øh, så, så der følger der var noget i ham, som jeg i hvert fald kunne relatere til. Med at øh, være vild god til at bare have det fedt. Og lol, og jam, og vibe. Men men aldrig så måske rigtig har mærket efter man og givet sig selv lov. Fordi så snart man mærker noget, så, oh, så pakker man det væk. Mm. Så, øh, så det var bare vildt smukt at opleve, øh, hvordan at, øh, han begyndte at få kontakt med noget der. Øh, og det er selvfølgelig, vi er alle på hver vores rejse, nogle så er det enormt overvældende første gang. Nogle gange tager det nogle gange, men, men åndedrættet er bare virkelig et godt redskab til at komme i kontakt. Og give sig selv lov til at mærke, hvad der foregår indeni. Mm. Fordi det nærmest helt automatisk kommer op til overfladen, når vi begynder at trække vejret ind i det. Det er en vej ind i nuet, ikke? Og mm. sådan mærke livet ja. netop. Øhm, og det er jo også det der med, altså den historie, lige fortalte der, det der med at være, øh, øh, skulle være den her glade dreng hele tiden, ikke? Mm. Øhm, og, og det kan man jo ikke være hele tiden, så der er nogle ting, man pakker væk. Øh, og så bliver det jo lidt en flugt, Måske halvdelen af tiden, ikke? 30 procent ja. af tiden. Er det rigtigt? Altså, er det, var, var, var der mange dele af det, der var en flugt for dig? Og hvordan, øh, hvordan så det ud i dit liv? Hmm. Ja. Uden tvivl. Altså, jeg tror, langstørste langt størstedelen af min, nej, det er også voldsomt at sige. Men jeg har virkelig øh, flugt, og det at flygte for for sine følelser, har været en stor del af mine teenageår og langt op i 20'erne. Måske endda stadigvæk en sjældent gang imellem. <laughs> jeg er bestemt ikke perfekt, men... Ja, men, øh, du Ja. <laughs> <laughs> øhm, ej, øhm, det, det, har jeg, det, det har fyldt meget i mit liv, at flygte, øh, både bevidst og ubevidst. Øh, og en ting er ikke at tage... En ting er ikke at give sig selv lov til at mærke efter, en anden ting er at totalt og bedøve sig selv, øhm, om det er enten med alkohol eller andre substanser, øhm, eller arbejde for den sags skyld. Øhm, så, øhm, så har det fyldt det rigtig meget i en periode, hvor jeg, jeg ikke rigtig vidste, hvad, hvad fanden jeg ville egentlig, for at være helt ærlig, og um, tvivlede måske også hvad, på, hvad jeg var god til, fordi jeg ikke rigtig sådan havde fået specialiseret mig i, i noget. Altså som du også nævner, er jeg jo uddannet kaospilot, og det bliver jo nærmest ikke mere udefinerbart end det. <laughs> og meget spænder meget bredt. Øhm, og så har jeg bare, når man har lavet en masse store events og konferencer og sådan noget der, så har man også en masse hatte på og bolde i luften, og man bliver sådan en generalist, men man mister måske lidt sig selv i sin egen identitet, hvem man er, hvad man er god til. Øhm, og øh, så når man har travlt, og man ikke har den der ledende Øh, stjerne eller fyrtårnet, man ligesom sådan lader sig guide af, øh, så kan man godt famle meget, og så ved man da i hvert fald, hvordan en bajer smager, eller, <laughs> eller, en, eller en, hvordan en joint virker, for mm. den sags skyld. Ja. Øhm, men det er jo, der er, altså svaret ligger jo ikke i noget af det, desværre. <laughs> Ej, heldigvis ligger det ikke i noget af det. <laughs> øhm, Ja. Så, så, så klart, ja, det, det, det gjorde jeg meget, flygtet. Øhm... Så hvornår blev du træt af at flyg flygte? Altså, der må være et eller andet støtpunkt. på. <laughs> Still doing it. Øhm... Jeg tror, det så er... jeg synes bare, at det har noget at gøre med, at det hele handler om balance. Der er ikke nogen af de der, de, de handlinger i sig selv isoleret set, der er noget galt med. Men det er, måden, det er hvordan du gør det, og selvfølgelig, hvor ofte du gør det. Og... og... Og det er jo bare, at... at altså det er jo her, hvor, hvor Breathwork har været et, altså en kæmpe hjælp for mig. Fordi at ikke nok med formåden at, sådan at, hvad kan man sige, at forankre mig i nuet og være til stede og mærke, hvordan min krop havde det og, og komme i, kom i forbindelse til mit, til mit indre, følte jeg virkelig. Øh, mit indre kompas, i øvrigt. Øh, men, men, men det var også øh, i stand til at give mig nogle eufor, euforiske følelser, bare igennem mit eget åndedræt, som som kunne give mig de der, den der smag af at blive sendt til månen, eller altså en, være en lille smule skæv på ens eget <laughs> åndedræt. Det er ret vanvittigt. Mm. Øhm, og det gav mig en klarhed og, og, og en energi, som gjorde, at jeg slet ikke havde samme træng til de der, altså stille og roligt mere og mere. Øhm, og, Men hvordan, ja. sådan vi tænker, mere sådan en steppet lige inden der. Mm. Altså, fordi der er jo, når, når man bliver så træt af sig selv, og man tænker, man er nødt til at lave en, altså, gøre gør noget andet. Ja. Øh, hvad er der, er der et øjeblik i dit liv, hvor du sådan, nu er det for meget, eller nu har jeg mistet mig selv, eller altså sådan, er der mm. en eller anden form for wake-up-call, hvor at du begynder at undersøge breathwork yeah. og de ting, ikke? Jo. Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg på nogle tidspunkt har været så langt ude, at, jeg, at du ved at det har været kritisk, men, men, men på ét område især var jeg kommet så langt ud, at, at jeg blev nødt til at, at trække stikket, og det var arbejdsmæssigt, at jeg sådan var blevet meget stresset, og det var, det var i forbindelse med, med, med corona, hvor at jeg var i gang med at lave en, en kæmpe stor konference øh, for mange, mange tusind mennesker, og øh, der var mange bolde i luften på det tidspunkt, og det var kompleks nok i forvejen at lave sådan et projekt, men da corona så kom og begyndte at snige sig ind, og det her, det her pres, og vi havde ansat en masse nye mennesker, og der var en masse øh, for, fondsprojekter, øh, vi havde fået penge til og sådan noget, der skulle indfries og eksekveres på, og det hele blev bare mere og mere anspændt, og jeg tror, at jeg, jeg, jeg, jeg tog meget af ansvaret på min egen skulder, i hvert fald inden i mig selv, øhm, og øhm, det pressede mig ud, og til sidst var det, snakkede vi søvnløse netter, og du ved øh, og sådan en, en, en konstant sidrende angst nærmest, som igen, jeg var god til at... Og, øhm, og gemme den bag min maske. Det var virkelig rigtig god til. <laughs> og så over for dig selv måske? Eller hvad? Ja, bestemt. Og sådan, der var noget benægtelse i at, sådan at se i øjnene, også fordi det var jo et kæmpe... Altså, på et inden... Altså, på det tidspunkt, så det der med at gå ned med stress, eller hvad man lige skulle sige, var jo for mig på mange måder sådan øh, noget... Hvad man skulle sige... Øh, det var i hvert fald ikke noget, jeg gjorde. Det var måske noget svage mennesker gjorde. Altså sådan en rigtig lidt, lidt for smart at til, at hold nu op, tag nu sammen. Altså, så, nu kører vi bare. Øhm, og det, ja, det må jeg jo bare sige, at øh, det, det gjorde det jo bare mere intenst at være i, at jeg sådan benægtede, at der var noget, at det kunne blive for meget på en eller anden måde. Og når man så, især i weekenderne, når man ikke arbejdede, eller de weekender, man ikke arbejdede, man så flygtede, fx i byen, eller ud og bare glemme det hele med drengene, øh, så, øh, altså, så får man ikke meget hvile og meget ro, og så er det bare et spørgsmål om tid for at, for at gryden koge over. Øh, og det gjorde den, og, øh, og jeg blev nødt til at hive stikker, og var heldigvis øh, med, en rigtig meget, med meget støtte for min, øh, min kollega og arbejdsgiver, øh, som selvfølgelig nok godt kunne mærke det, men der var også en, en tillid og en... En, ja, en kærlighed, sådan set, for, at, øh, for at, at det vigtigste er selvfølgelig, at vi, at vi har det godt. Øh, så der tog jeg tiden til det, og, og, og hæv stikket, og det var så også i corona, hvor man så blev lukket inde. og der var måske også nogle andre dysfunktionelle elementer i mit liv, som sådan parforhold og sådan nogle ting, der på det her værende tidspunkt måske ikke spillede vildt godt. Øh, så der kom lige pludselig en periode der, hvor jeg og det bare handlede om, at jeg skulle have det godt igen. Og det gav mig tid til at, at dykke ind i mig selv. Og især i den tid, der begyndte jeg at bruge breathwork rigtig meget. Og mm. begyndte at se hurtigt, hvordan det hjalp mig. og øhm, så, Jeg skulle jo også finde, finde noget, et nyt kapitel, der ligesom skulle skulle guide mig videre derfra, mm. og, der, øh, og der var det ligesom, at det bare blev mere og mere tydeligt, at hold op, mand, jeg, jeg, jeg skal da fortælle andre om det her. <laughs> ja, <laughs> um... ja så på en eller anden måde var det tydeligt fra start, at det er ikke bare noget, du kommer til at gøre alene det her som egen praksis, det er noget, du er nødt til at dele med folk. Og... Ja, det blev det i hvert fald ja. i den periode, ja. tydeligere. Også fordi jeg tænkte, wow, mand, det er jo virkelig noget, hvor jeg kan få lov at forene de ting, der fascinerer mig mest, fordi at jo i de senere år er vi blevet meget mere fokuseret på det inden for videnskaben, og begyndt at virkelig forske i, hvad åndedrættet kan, og for, prøve at forstå det, samtidig med at vi også prøver at forstå, hvad psykedeliske oplevelser er for noget, hvordan det påvirker hjernen. Øhm, så der var lige pludselig, du ved, verden har fokus på det her, og det bliver taget seriøst i en grad af nu, som er fedt og dykke ned i rigtig god timing. Øhm, <laughs> samtidig med, at det havde mange af de her elementer, som har fyldt rigtig meget i mit liv, igennem, og grunden til, at jeg har lavet store events og konferencer, og jeg elsker han at lave oplevelser for folk og, og, og prøve at skabe nogle, nogle berigende og meningsfulde øjeblikke, som mennesker tager med sig og, og, og udvikler sig selv øhm, og deler med andre. Jeg øhm, synes jo, det er det, livet handler om. Det er oplevelserne. Øhm, jeg har bare gjort det i nogle rammer, som var meget, måske lidt mere finansielt fokuseret, så der, var ikke, der blev ikke sat samme pris på oplevelsen. Det var mere... Return of investment, vil jeg mm. deltage. Ikke? Mm. Øhm, men, øhm, det kan det jo også godt være her. Return of investment er bare, at man får et mega fedt liv. <laughs> ja, præcis. Og det er på et, meget, altså på et helt, meget mere personligt plan. Og begge, altså begge dele har, har eksistensberettigelse. Så, så det, men det var bare, lige pludselig fandt jeg noget her, som bare smeltede de to verdener godt sammen. Jeg kan lave oplevelser, øh, måske endda endnu mere intimt og ærligt og ægte, end jeg har prøvet før. Og så kan jeg nørde videnskaben, og biologien og sådan kemien omkring, hvad, hvad der sker inde i, sådan helt fysiologisk i, uh, i vores krop. Og så er der det der ekstra lag. Det psykologiske, terapeutiske, dybde i forhold til at nå helt ind, hvor, hvor vi næsten ikke kan sætte, sætte ord på det længere. Mm. Så uh, ja, og så. The rest is history. The rest is history. <laughs> Du kastede ud på Breathbrook-rejsen, øh, før at, øh, vi mødte hinanden. Mm -hmm. øhm, men nu er det ligesom blevet meget mere dit erhverv, og nu er du selvstændig med det, osv. Yeah. Øh, jeg tænker, at det må være ligesom der for alle enormt skræmmende at springe ud i noget nyt. Helt vildt. Og selvom at det er en strøm, og selvom man elsker det, og sådan noget, så bliver man sådan yeah. shit, forvirret, og er god til det her, og burde jeg bare gå tilbage til fx at... Øh, lave vins for, ja. take barbecue-konferencer, hvor det ja. var. Øhm, hvordan navigerer du i, i den øhm, menneskelige tvivl, der kan opstå, selvom at du ved, at det her det er det rigtige for dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, det har heller ikke været nemt, og det tror jeg, det er det er stadigvæk ikke. Altså det er stadigvæk noget, som er en udfordring for mig. Og det er lidt sådan nogle gange to skridt frem og et tilbage, og nogle gange et frem og to tilbage, det som. Men i starten var det da klart, at at skulle prøve bare at forklare min... Altså min familie, at, hvad, hvad breathwork er og sådan noget, har jo været... Altså jeg vil lige sige, at jeg har haft, altid har haft en enorm støtte derfra, så det er slet ikke det, men det har virkelig været min egen sådan, selvforståelse, det der med at... Altså hvad, er, hvad mener du? Altså, det er mere sådan at sige, jeg laver events, okay, det kan folk da forstå, hvad jeg er. ikke, vejret. Tror, ja, ikke altså, vi, vejret. Jeg ved sgu da godt, om jeg trækker vejret. Altså <laughs> det, du skulle da ikke lære mig. Yeah. Øh, og så også når man begynder at berøre sådan, de her lidt mere... Spirituelle emner, så kan folk jo godt rynke på næsen. Og, og, og især måske i den verden, jeg har arbejdet i og, og opvokset i, er der en en skepsis omkring det. En naturlig skepsis omkring det her. Og den har jo også været i mig selv, så jeg kan ikke genkende til den. Øhm, men, men der har været noget modstand i mig selv der til at bare åne det og træde ind i den rolle og, og, og, og, og bare give mig hen til, at det, det er det her, jeg synes er spændende nu, og det, det virer jeg mit liv til. Mm. Øhm, men men det er også lærerigt at, sådan at prøve at ikke bare køre fuldt kontra og, skubbe, og, og sådan skubbe alle væk omkring en, der ikke forstår det. Men det synes jeg også at det interessante, og det jeg sådan set ser som min allervigtigste rolle i alt det her, det er at prøve at kommunikere kraften af breathwork til folk, som ikke allerede helt naturligt forstår den kraft. Altså rent faktisk bygge den der bro jo. Bygge broen, imellem, ja, ja, netop imellem det videnskabelige og det spirituelle på rigtig mange måder med mange elementer derimellem. Ikke? Og, og det handler ikke om at komme fra den ene over den anden. Det handler om at kunne rumme begge ting og forstå øhm, ja, meningen og det smukke i, i, i hver side. Det mm. øhm, snakker jeg også med. Og de er jo et slet ikke modsætninger. Det skal ikke vide som om, at det er sådan polariseret stillet op. Men, øh, ja, Men sådan er det, ofte, det er jo ofte, som vi snakker om det. Ja, det er det lidt. Altså, det er det sgu lidt. Hvilket jo er forfærdeligt. Men fordi i, i realiteten, så ja, handler det, det jo bare sådan. om, ligesom, hvis man kun lever i hovedet, eller kun lever i kroppen, så er der jo noget potentiale af det væsen, vi render rundt med, som vi ikke bruger. Ja. Og det ville da være ja. altså Det var bare sådan, hvis man tænker helt logisk på det, det ville da være super ærgerligt, hvis jeg ikke brugt min højre arm. Altså, så er det sgu da svært at udleve sit potentiale. Hvis man ikke har en højre arm, så er det fair nok. Men så bruger man den venstre, ikke? Altså, er den, det er man ingen, god med venstre. Ja, ja. det gør man. Og, men, men bare det der med, at man skal jo bruge, altså vi skal jo vi skal bruge vores fulde potentiale. Fuldstændig. Og det er også, at, fra mit perspektiv i hvert fald, det der med at, at lære sin egen hjerne at kende, og sin egen bevidsthed. Yeah. Og underbevidsthed, fordi vi ved jo godt, at det er kun 5% af. Altså, at 95% ligger i underbevidstheden, ikke? Ja, Og 5% er bevidste, det vil da være. Ja. Det, det, er jo en hel, det er jo en baghave, vi slet ikke har været ude i. Mm. Ja. Jamen, helt klart. Og jeg synes, at det, det er nemlig interessant, hvordan vi snakker om det. Om det enten hedder videnskab eller spiritualitet, men også bare den her. Et tankegang omkring, at vi i hovedet eller i kroppen? Altså, det hænger jo sammen for søren, ikke? Altså, det er jo forbundet jo, så det er jo ikke, vi er jo ikke enten det ene eller det andet sted, og det ved godt, det er en måde, vi ligesom prøver at snakke om, om tingene på, som gør det lidt lettere billedigt at forstå, hvordan man har det, og hvordan man føler sig. Men jeg synes i hvert fald, at, at vi gør selv en bjørnetjenst ved at, og sådan at, at, at skære, det så, altså, skære det så tydeligt ud i pap på en eller anden måde, eller sådan, stille det så skarpt op, at du enten er i hovedet, eller i kroppen, eller enten er du kreativ, eller, er du også, eller også er du, du ved teknisk, eller, du ved, eller også er du kunstner. Eller mm. også, du ved, hvad man, nu, hvad man nu siger, man ikke er, eller man er. Øhm, og så sådan, sådan, Vi rummer alle sammen det hele. Så det er meget travlt med at definere os selv, ikke? Jo, det, det, det har vi. Og vi bruger i hvert fald meget energi på at prøve at få styr på den der identitet. ligesom øhm, og... at være den glade dreng. Ja, altså, Hvis du ikke sammen. følte, at du skulle leve op til det, ja. så havde du måske ikke gemt nogle andre ting væk, vel? Nej, præcis. Og hvis jeg ikke øh, følte, at folk øh, dømte en øh, ud fra, hvad, hvad, hvad ens titel er, eller ens erhverv, så havde jeg måske hoppet ud i Breathwork for længst, og med meget mere kraft. Øh, men altså... Og igen, du ved, det er jo, det er jo også, også færre, at vi har vores, har vores rejse med, med bumpene på vejen... Øh, men det er virkelig den der, når vi kan slippe vores, øh, den der identitetstrængen, at vi, jeg, jeg i hvert fald føler, at vi virkelig mærker, hvad det vil sige at mm. være i live, øh, som det er det smukke, smukke, energiske væsen, vi nu er på den her klode her. Ja. Øh, og det er det, som nogen opnår igennem dyb meditation. Nogen gør det igennem dans, nogen gør det igennem male, nogen gør det igennem lange løbeture. Nogle gør det gennem ekstrem sport, øh, men man kan så sandelig også opnå det gennem breathwork. Mm. Og øh, det er bare noget, som alle kan gå i gang med. Øh, så derfor så føler jeg bare, at det er, det er en gave, verden bliver nødt til at kende til. Mm. Ja. Noget, jeg synes, der bare er bare at jeg til at tænke på i forhold til det der med at identificere sig selv og hvad det er, man gerne vil passe ind i osv. Mm. Altså, jeg er altid vokset op med at lægge hunders styr på det. Altså, hun har styr på det hele. Mm -hmm. I, altså, i skolen, og øh, sådan noget, derhjemme. Øh, der skulle jeg i hvert fald have det, ikke at havde det, men jeg, havde, jeg, jeg kunne i hvert fald ikke... Det, det sværeste for mig at indrømme var, at jeg ikke havde styr på en skid. Altså, det ved jeg ikke. Ja, øh, og jeg havde jeg også... Havde ja, jeg har <laughs> Der er ikke nogen, der har styr på en skid. Øh, og det skal vi heller ikke, altså, nødvendigvis, vel? Øh, selvfølgelig, hvis man altså, reviser og laver et regnskab, så er det bare fint, det passer, <laughs> ja, men... Ja. Men um, yeah, ja, you get the point. Uh, so, uh, og jeg tror også noget, som jeg også lige kom til i morges, faktisk, uh, derhjemme, var, at jeg tabte en vandkænd, og så råber jeg, eller jeg kommer ind bagefter og siger, at uh, jeg styr på det, eller sådan eller andet. Og jeg ville bare lige minde om sådan, hvor ofte, for eksempel hver gang jeg tabte noget af min barndom, eller et eller andet, uh, jeg råbte altid, jeg styrer på det, der sker ikke noget, sådan noget der. Hvor at, det er jo det sygeste kontrolgen, og skulle have styr på alting. Mm. Og jeg skulle også have styr på mig selv og min krop og udseende og alt det her. Yeah. Og det gør, at, at, at breathwork også er enormt skræmmende. Mm. Fordi for at... Yeah, i forhold til kontrol. I forhold til kontrol, yeah. fordi det handler virkelig om kontrolslip. Mm. Så det vil jeg gerne snakke lidt om. Både sådan, altså at, at vi bliver nødt til at slippe kontrollen ligesom med vores ven der, der gerne vil øh, mærke hans følelser i realiteten, yeah. ikke? Øhm, at han blev til at slippe kontrollen omkring forventninger og de blokader, der på en eller anden måde var i ham. Yeah. Øhm, men hvad er det sådan helt, hvis vi skal sige for eksempel Birthwork? Hvorfor er det, det er så godt til at hjælpe med at give slip på kontrol? Oh. Nu tænker jeg på, at der er noget i hjernen, der der <hømmen> ned yeah. for at hjælpe os. <laughs> Klart. Øhm, altså, der er mange mekanismer i spil, som jeg, tror, øh, som jeg føler hjælper os altså først og fremmest, så måske en god måde at stille op på, eller forstå det på, det det her med, at, at, at meditere er enormt godt for os. Det er, det er vi slet ikke i tvivl om længere, og det har vi fået videnskabeligt dokumenteret, og mange af os også måske endda også prøvet at opleve det. Men for mange, inklusiv undertegnet her, var at, at få en meditativ praksis op at køre enormt svært. Sæt sig ned og så enten slip tankerne eller tænk på ingenting, eller hvad. Der skete simpelthen så meget, så at at øh, man hele tiden begyndte at tænke på, hvad man skulle lige lidt, eller øh, hvad man skal i morgen, eller hvad man opnåede, eller et eller andet scenarie, som gik godt eller skidt. Så man var, man var den her igen tilbage til at snakke. følte så meget i hovedet. Men igennem breathwork, så får du bare et redskab, der gør, at du virkelig kan fokusere på noget. Og ikke bare med tankenes kraft, men også at bruge hele kroppen til at fokusere din bevidsthed på en bevægelse, et flow af energi, der flyder ind og ud af kroppen. Mm. Så det giver dig den her... Ja, det her fokus-element. Altså en tanke. Du, du, du, må, du, må, du må godt tænke, vi skal tænke på det andre. Ja, men du skal, ja og tænke på følelsen af det. Og igen, så skal man heller ikke prøve at tænke for meget på det. Man skal egentlig bare lade det flyde, men, men det giver noget at fokusere på. Mm. Og, og det der med at fokusere sin bevidsthed på noget, kan sådan set godt være tankeløst, men, men meget sådan følelsesorienteret, så man mærker det kropsligt, hvad det er, der foregår. Og det der, som var en game-changer for mig, at jeg følte, at jeg fik en en genvej ind til dybe meditative stadier igennem, igennem åndedrættet. Og det er det, jeg med mange af mine venner, og nu har jeg især sådan fået opdaget, hvordan jeg føler, at det i hvert fald især påvirker øh, mænd. <laughs> Fordi... Med krud i røven også. Med krud i røven, og enormt meget energi, og tanker og følelser, og måske også lidt meget kontrol, og du ved, måske har jeg ikke mærket så meget efter, og de har fandme ikke tid eller tålmodighed til at sætte sig ned og meditere, og det forstår jeg godt. Og det er der, hvor at det her det bare har været en okay kæft, en snydekode, vi lige har fundet her. Yeah. Hvad et par dybe vejrtrækninger, og, og, og så også det ikke at trække vejret, synes jeg er vigtig ingrediens, også måske at lige kort få berørt, men at øhm, men holde vejret øh, har en fuldstændig magisk evne til at skabe altså, helt stillhed, ro og centrering i kroppen. Jeg vil forklare det om det, altså, der, er, der er mange forskellige former af breathwork også, Mm. Øhm, men det, som du arbejder meget med i hvert fald, er... er øhm ja, det forklarer du bedre jeg <laughs> gør. Jeg skal til at sige noget. Kan du? Jeg vil godt høre dig, på <laughs> at forklare det. Det ville er være er fedt. <laughs> <laughs> hey, hey, Nej, jeg skal nok hjælpe. Ja. Til noget med H. Nej, altså hyperventilering. Ja. Yeah. Øhm, men det var, det var noget andet, jeg tænkte på. Hypoxia. Hypoxia, yeah. det var det. Ja. Yeah. Yeah. Øhm Ja, det er jo, man kan nok høre på mig. Jeg, jeg går ikke så meget op i videnskabelige termer. Jeg synes, det, det er fedt, det er der, Så yeah. er sådan fedt, at der er nogen, der har tjekket det. Yeah. Det fungerer. Yes. Men så længe jeg har en god oplevelse med det, så det er det jeg fokuserer på, så er jeg ikke interesseret i det andet. Så det er godt, du... Øh, ja, ja. Det. Og igen, man behøver ikke at forstå det videnskabelige de ved det. Det er jo det, også at magien. Det virker uanset hvad. Øhm, men det, vi refererer til her, er, det er sådan en kombination af, når vi arbejder med åndedrætter og trækker vejret dybt ind og ud i sådan et rimeligt gedin tempo, gerne til noget musik for at få fokus og rytme i det, så, øh, så hyperventilerer vi faktisk en smule. Så vi stresser sådan bevidst kroppen en smule, men vi øh, udånder også en masse koldioxid for vores system. Og koldioxid er faktisk den, det er den molekyl, som ligesom er med til at, at, at trigge vores kemoreceptorer til, at vi skal trække vejret. Så det er egentlig ikke manglen på ilt, der får os til at have lyst til at trække vejret, det er opbygningen af CO2 i kroppen. Så når vi bare puster en masse af det ud, så bagefter, sådan en sekvens på et par minutter, øhm, så har vi bare en evne til at holde vejret meget længere, end vi normalt gør. Mm. Og i mine sessions, der øhm, gør vi det her med, at vi ånder alt luften ud, og så holder vi vejret. Så med tomme lunger, holder vi faktisk vejret. Og det gør, at der slet ikke er særlig meget ild til rådighed, andet end det, der er til rådighed i vores blod, som øh, er en del, men... Øh, men vi giver ligesom kroppen en, en chance for at lade blodsaturation, uh, iltsaturation i vores ildmætningen hedder det på dansk, undskyld, der er lidt blandet dansk-engelsk her, det uh, lad det falde i, i blodet, så vi når under en 85% i det, og det så når man ind i det, der hedder hypoxia, som egentlig er noget, man har i videnskaben betegnet som værende usundt farligt at være i, for det er det, der kan opstå under syge, når du er op over 5000 meter og i op og laver bjergbestir i lang tid ad gangen, fordi... Det, øh, altså ild er enormt vigtigt for vores system. Men det, der er med breathwork, og det, man har fundet ud af, det er at i de her, de her korte intervaller, som, som det så kaldes intermittent hypoxia, der har det en enorm fantastisk evne til at træne kroppen til at tilpasse sig til de her lave ildniveauer øh, øh, i blodet. Mm. Så vi træner vores mytikonda til at bruge ilden bedre til at skabe energi, samtidig med, at vi også træner vores krop til at være mere tolerant over for CO2. Og det gør bare, at vi er i meget mere harmoni og kan performe meget bedre, og der er meget mere ro, og vi skal, vi skal yde mere, før vi har brug for at trække vejret mere. Øhm. Hvad var det, vi snakkede om her en dag? Vi, man kan, vi træner i at køre længere på literen? Træner i at køre længere end på literen ja. er en god måde at se det på. Altså være mere effektiv i måden, vi bruger ilden på. Mm. Og så derfor med, det er også det der med at huste og pruste, når folk de står og træner. og sådan noget. De arbejder virkelig imod sig selv. Fordi jo mere, mere CO2 du ånder ud, jo sværere, jo, jo mindre ilt bliver tilført til dine muskler og organer. Vi skal bruge co 2 ind i kroppen. Så jo mere vi kan holde den inde og bruge den til at frigive blodet, øh, ilten fra blodet, så det kan komme ud til vores celler, øh, jo bedre performer vores system, simpelthen. Jo mere, jo mere flow er der, jo mere, ja. jeg tænker også, altså mere heling generelt, kroppsligt, ikke? Absolut. Øh, ja. Og det skal også bare lige siges, at Intermittent er også et, et område, som er sådan nyt inden for forskningen, og man er ved at forstå det. Der er bare nogle, en meget, nogle meget lovende øh, forskningsprojekter omkring det, og tit så bliver det også udført ikke igennem breathwork, men igennem, hvor man får en gas med lavere ildprocent i, så meget kontrolleret forhold. Så der er, nogle, der er noget, noget kompleksitet i at forstå helt konkret, hvad der, er, der sker i kroppen. Men det er også nogle elementer med, at stamceller er enormt ildfølsomme, så når vi nedbringer ildniveauet i, i, i vores blod, så kan stamcellerne også lige pludselig få lov at florere mere flydende og frit i kroppen. og sådan noget. Så der er, nogle, der er nogle enormt interessante ting her, som vi er i gang med at prøve at forstå. Mm. Men det er noget, der sådan er jo blevet praktiseret i årtusinder, øh, som jordgiverne virkelig forstod øh, effekten af, uden måske helt at forstå, hvad der skete øh, sådan helt biologisk. Øh. Ja, og, og man kan jo forstå kropsligt, at når man øh, ånder ud mm. og bare ligger der, uden ild i lungerne, ja. altså der er jo stille. Der er virkelig stille. Altså sådan inden Ingen i ens krop, inden i, altså, det der med, det er jo virkelig en, en unik form for stillhed, ja. som i hvert fald om det er, øh, altså i hvert fald øh, sindsmæssigt sjældent. Ja, rart. virkelig. Altså helt grundlæggende. Ja. Jamen, der er også bare, altså, der er også noget med, at du har fuldstændig ret, når man ligger der, så er der fuldstændig stille. Og når den der træng til at trække vejret, så lige så stille begynder at snige sig ind. Når den, for vi vil faktisk gerne prøve at holde vejret lidt længere, end hvad der måske er komfortabelt for, for, netop at træne kroppen til at, kunne, til at kunne tilpasse sig. Men der er noget med, at når den her træng til at trække vejret bliver stor, altså du er ikke andre steder end fuldtændig til stede i din krop, når du føler, at du skal trække vejret, eller har en slim træng til at trække vejret. Mm. Så øh, man er bare så til stede, som man overhovedet kan være. Og det er måske ikke altid... Vi gør ikke det her, fordi det er super behageligt jo. Det handler ikke om at... Det er jo ikke et wellness-ophold, en breathwork-rejse. Det er en personlig udviklingsrejse, som... som... afhængig af, hvad for noget breathwork man laver, selvfølgelig. Men i mine sessions er det ikke for at bare ligge og nyde og trække vejret langsomt. Altså, der arbejder vi. Det er breathwork. Ja, <laughs> Selvom... der arbejder vi med os selv. Altså... <laughs> ja, det ja. Ja. Altså, Måske ikke, ja. <laughs> det er, ja, det er lidt... Der er dele af meninger omkring at kalde det, men... Ja. Øhm, men, ja, men det er jo bevidst åndindræt, som du sagde. Ja, ja, og så det, det, det føles det som måde, en workout nogle gange. Ja, det, ja, det gør det faktisk virkelig hurtigt. Ja, ja. Øhm, ja, lige her til sidst vil jeg gerne øh, netop lige det her med at berøre, fordi jeg tror, at hvis man lytter til afsnittet her, eller kender lidt til Breath Week i forvejen, mm -hmm. så tænker man, okay, hvad er der af sessions her i København, eller Danmark generelt, udlandet, Æh, hvad bliver der skrevet om på nettet? Så står der Wim Hof Breathing, så mm. står der SoMa, så står der Rebirthing. Yes. Æm, man kan blive godt grundigt måske forvirret omkring, hvad forskellen er omkring de ting, og kan de det samme, og alt sådan noget der. Yeah. Æm, og øh, du laver det, der hedder soma Breath. Mm -hmm. Æ, og grunden til, at vi også vil snakke om det her til slut, er også fordi, jeg mener, at det ikke er nødvendigvis så vigtigt, hvilken form for breathwork det er. Jeg tror at første trin er i hvert fald at blive nysgerrig på sit åndedræt, mm. som vi har snakket om. Øhm, men hvis du på en eller anden måde skulle lave et lille map i den her øh, Breathwork-jungle, ja. kan du så gøre det? Åh, øh, det kan hurtigt blive en lang snak, men ja. øh, jeg vil da prøve i hvert fald første, måske først og fremmest Soma Breath, som, som er det, jeg ligesom er blevet øh, uddannet i, øh, benytter sig bare. Altså sådan, benytter sig af el gamle teknikker inden for Planayama. så det er nogle kendte åndedrætsøvelser. Det, der er bare nyt ved det, det er, at det også bruger musikken i rigtig meget til at forankre åndedrettet og følge en rytme, og vi ligesom gør det i flow. Øhm, og så bliver der også benyttet sig af visualisering og forskellige mentale øvelser til virkelig at fokusere dybt og komme helt ind. Øhm, Wim Hof, som måske mange kender, er jo mere en vild mand, som har en metode, som han bruger også i forbindelse med at bruge kulden rigtig meget, mm. øhm, så det er også noget med at bruge den kraft, der er i åndedrettet til at kunne blive i kulden og fokusere sindet og bare være til stede og sådan set ignorere, øh, hvad det er for nogle omstændigheder, man er i. Øhm, samtidig med, at han også øh, har været med til at lave nogle, nogle ret interessante forskningprojekter på at forstå, hvordan han kan regulere hans eget immunforsvar over for at indsprøjte nogle forskellige bakterier og sådan noget. Så, så der er han, han, er, han er vild, Wim Hof i det her, og det har en, en, en, en kæmpe kraft, øh, og jeg tror, der er også noget tumor-breathing, som også er brugt af tibetanske munke, og sådan noget, som også har samme elementer af, bare, hvor vi i virkeligheden bare træ, over, over, trækker vejret hyperventilerens mulighed for at skabe noget en energi. Og så er der nogle forskellige klemøvelser, som gør, at vi kan fokusere den energi og virkelig charge kroppen op. Øh, og du ved, altså, hvad er forskellen? Altså det ved, det er jo alt sammen arbejde med åndedrættet, og det er ind og det er ud, og så holder man ved, altså. Det... Man kan sige det lidt ligesom altså i yoga. Det er jo det er jo bare forskellige sekvenser og tem altså, tempi sat Ja, sammen. og så forskellige vibes. Altså det er også noget med hvordan det er, fordi breathwork er jo sådan blevet det er jo blevet det er jo opstår nu som forskellige brands og sådan schools of thought på en eller anden måde inden for de her, inden for de her forskellige grene, hvor Fundamentet er det samme, altså det er de samme teknikker og samme øvelser, mange af dem bruger, men måske med en anden kraft, eller en anden øh, underliggende musik, eller og nogle andre omstændigheder, eller med forskellige formål. Ja. Øhm, så det er bare vigtigt at forstå, at, at man altså, udforser det og prøver det af, hvad resonerer med en. Øhm, og det samme med rebirthing holotropic, som er nogle lidt ældre metoder tilbage fra 70'erne og 50'erne henholdsvis, øhm, som jo rebirthing handlede om at prøve at skabe den her genfødselsoplevelse igennem åndedrættet, og komme tilbage til det første åndedræt. Øhm, og det er nogle meget lange sekvenser, som er enormt terapeutiske øh, og, og dybe, hvor der virkelig bliver ventileret i lang tid, og ikke rigtig nogen, der bliver rigtig brugt øh, øh, breath retentions, altså holdværdes øvelser i dem. Og det samme med holotropic breathing, som jo er Stanislav Grof, som prøvede at bruge det til at skabe de her psykedeliske oplevelser, øh, fordi at psyke, øh, psykedeliske øh, behandlingsformer ligesom blev ulovlige tilbage i 70'erne, eller hvornår det nu var. Øh, så, så det er jo på at lave sådan en, en metode, der ligesom kunne, kunne, kunne give de samme effekter, så man kunne arbejde videre med det. Mm. Øh, det er dybe former, skal det lige siges. Øh, og det, det kræver noget og jeg vil helt klart anbefale til folk at prøve det, fordi der er ikke noget farligt ved det. Og igen, man kan trække vejret så lidt og så meget, som man har lyst til. Altså, det er jo det, det du, du kan. Du er prop. selv i kontrol. Ja. Og så er, det, så er opgaven jo så bare måske at give lidt slip på den kontrol, så mm -hmm. du bare giver efter og, og prøver at gå all in. Så jeg ved ikke, det skal måske lidt et rådet billede af, af, af, af mapningen af det, men... Uh... Jeg tror, konklusionen kan bære på det i hvert fald, det det map der er måske, og at øh, der er forskel. Der er forskellige vibes, yeah. ligesom der er med, med alt muligt andet. Yeah. Så det handler om bare at prøve det af, og hvad der virker for en selv. Præcis. Ja. Og selv inden for de enkelte grene vil du jo nogle gange møde en facilitator, som er meget blød i det, og nogle måske lidt mere hård i det. Og, og ud af det vil du få en enorm meget forskellig oplevelse. Mm. Og så er også alt afhængig af, hvordan du selv har det den dag. Hvad ja. state of mind er du i? Og så videre. Ja. de her øh, breathwork-sessions kan jo lyde enormt ja, transformerende hele, som vi mm. snakker om. Æ, men det er jo også en simpel måde at tune ind med sig selv på. Æ, og der er jo forskel på, at man laver breathwork i en halvanden time og trækker vejret eller lige fem 10 minutter. Ja. Æm, så hvordan bruger du breathwork i løbet af en uge mm. til at ligesom, øh, ret ind? Altså som dit livskompass, ikke? Til jo. det her, sådan et stille tune ind? Ja, og lige regulere lidt øh, undervejs. Altså, jeg prøver at have en mere eller mindre daglig praksis med det i et eller andet format. Øhm, det er ret fedt at gøre om morgenen, føler jeg, Så har du ligesom rekalibreret til, at din dag bliver i gennemsnitten 6-7 gange bedre ved at, sige, ved at skyde på. Så <laughs> øhm, du bare lige har tunet ind til dit åndedræt. Og igen, det kan være meget blide øvelser i starten af dagen, hvor det jo nærmest bare er en form for simpel aktiv meditation, hvor du bare fokuserer på åndedrættet og prøver at berolige det stille og roligt ind, endnu stille, mere stille og roligt ud men jeg prøver også at få inkorporeret en form for aktiv, altså det her sommerbreath, hvor vi trækker vejret dybt i en rytme til noget musik, og så puster al luften ud og holder vejret i et par minutter, og trækker vejret i et par minutter, og holder vejret i et par minutter, og kører de her intervaller for at virkelig at træne min krop til at tilpasse sig til de her elementer, mm. så øhm så jeg prøver at, at, at, at berolige min krop med det hver dag, og prøver at stresse min krop lidt med det hver dag. Ligesom jeg elsker også at gå i enormt iskoldt vand, og stressen lidt der, og finde roen i det. I en brandvarm sauna, stressen lidt der, men at finde roen i det. Hmm. Så det handler om jo at bevidst træde ind i en eller anden form for stressende element, og så finde roen i det, og bare være til stede i det. Og det er, den, det er den der træning, det er den, det er den rejse der, som, som jeg er meget fascineret af, og, og, virker, og, og føler, at jeg virker som om, at bare skaber et... Altså et glædervæsen. Mm. Ja. Og der, hvor man bare kan tillade at ske, Absolut. Altså at være i det, selvom det er brandvarmt, eller er det ja, og ikke så påvirket af, af, hvad der sker rundt omkring dig, og, og at du kan være rolig, om der er pisse varmt, eller vildt koldt, eller der sker enormt mange ting, eller at du bare ikke er så reaktiv på dine omgivelser. Øhm, og det, det er svært at være, ikke at være reaktiv, hvis du aldrig sådan rigtig skubber dig selv. Og nu gør det også igennem fysisk hårdt og det er bestemt også en måde at, at tilpasse at træne og styrke kroppen på. Mm. Yeah. Jeg kan bare lige tænke på sådan en, en oplevelse, jeg til, til en af dine sessions for, for en uge siden, eller sådan noget, hvor at, at jeg snakker om det her livstræ. Sådan, jeg følte, at jeg stået sådan lidt, øh, vaklet lidt i mit liv på det seneste, og yeah. følte, jeg var sådan en sky, der bare sådan fløj rundt, eller måske lidt sådan, det kunne også være en badebold, der bare blev kastet rundt, og jeg havde ikke rigtig sådan noget rødder jorden. Um, men hvor at jeg så netop i din sessions fandt tilbage ind til det her livstræ, yeah. som jeg også føler mig som, når jeg er grounded. Hmm. Det her træ, der har enormt lange rødder ned i jorden, og rækker langt op mod himlen, ikke? Um, Fuld kontakt. Fuld kontakt, yeah. og kan stå der og kigge på de skyer, der så kommer forbi. Men hmm. ikke selv sky, men kigge på de skyer, der kommer forbi, og være sådan, det er fint, det passerer, nu regner det, yeah. nu skinner solen, alt det her, ikke? Um, ja, meget, meget smuk, grounded følelse der. Ja. Hvis vi skal slutte af med det, um, den største læring, Breathwork har givet dig. Ja. Hvis man skulle kode det ned til en. Okay. Meningsfuld no fresh, læring. Yeah. <laughs> oh, der er jo så mange. Men jeg tror alligevel, at det som jeg gang på gang bliver mindet om i mine egne sessions, og også hvad jeg ser i folk, så er det i virkeligheden den her bevidsthed omkring, hvor meget kraft vi har inden i selv, og hvor meget, altså, hvor meget energi vi kan skabe. Øhm, det er helt exceptionelt, altså Og sådan, altså, at kan skabe så meget energi, at du bare græder af glæde, altså, det synes jeg jo er, wow, det er godt nok smukt. Øhm, jo. Hmm. Og det er der så mange måder at, at, at, at finde frem til den energi og, og, og kærlighed til sig selv og universet og alle andre mennesker omkring en. breathwork er bare min måde at gøre det på, tror jeg. Blandt mange selvfølgelig. Men det, det er virkelig det, det kan. Det er det, det kan minde os om. Det er, hvor, øh, hvor vil vi er. Øhm, ja